Naš Bog je, braće i sestre, Bog koji ljubi. Iz ljubavi je i stvorio sve što vidimo iz ljubavi njegove, ne iz ljubavi oca i majke. Istina. I, to, I taj kontakt, i taj impuls, i taj dodir je neophodan. Ali nisu nas roditelji stvorili. I nismo mi iz njihove ljubavi došli u svijet, niti počeli da postojimo, a da ne govorimo da nas je neki drugi čovjek, ako već nisu roditelji, priveo u postojanje. Dakle, ne ljubav roditelja, ne ni ljubav oca i majke, prijatelja ili ko koga, a nažalost mi mnoge poštojemo više od onoga koji je iz ljubavi stvorio i čijom silom, braćo i sestre, mi, evo, živimo. Vidite, mi smo živi, mi dišemo, mi gledamo, mi živimo. A u početku, braćo i sestre, stvaranja i prvi izraz i prvi pokret, stvaravački pokret je ljubav Božja. To je mnogo važno da znamo. Međutim, problem je, braćo i sestre, nastao izazvan onim koji je prvi počeo da mrzi da zavidi, koji se razbolio od gordosti, pomračio se i otpao od ljubavi. I onda je i nas ljude burnuo u tu bolest i danas imamo veliki problem, imamo bolest. Zato smo se mi sabrali danas, braćo i sestre, da tražimo od Boga da nam pomogne i da nas iscijeli. Postavlja se pitanje, od čega da nas iscijeli? Pazite, to je mnogo važno jer ako promašimo diagnozu i terapija neće biti odgovarajuća. Glavni problem i glavna bolest svih nas, braćo i sestre, i posledica te bolesti Jeste zaborav Jeste zaborav onoga koji nas je iz ljubavi stvorio i koji želi da se mi toj ljubavi vratimo, da živimo u njoj, da u njoj živi budemo. A to je ljubav, bravce i sestre, ne nekoga koji je ograničen, pa u ograničenom prostoru vremena ljubi, kao što je svjetska ljubav. Kao što je duševna i tjelesna ljubav, kao što je i ljubav između krvnih srodnika, jer vidimo da ta ljubav iako nekad može da bude jaka, ali ne može da izdrži vrijeme i ne može da izdrži smrt. I uvijek posle takvih ljubavi imamo i tugu, imamo i muku, nekad veliku tugu i vrlo često velika očajanja. Takva ljubav, braćo se sese, ne može da nas nahrani. I ona kao takva zadržava nas u bolesti i vrlo često, gospod je čak to i podvukao, naglasio, da takva ljubav samo još više produbljuje onu našu bolest, Bogo zaborava. Čovjek se zaljubi, zanese se i zaboravi na Boga. Koliko puta mi padamo u tu zam. A to je sve, braćo i sese, bolest, vjerujte. To je sve bogaština. Pri tome ne izuzimamo i onu ljubav koja je, valjda, najbolji simbol one ljubavi kojom otac voli djecu svoju i majka crkva, svoja čada, a to je ljubav između roditelja i djece. Ali ni ta ljubav ne smije da zasije ni Onu ljubav kojom nas je Bog zavolio, niti da nas raslabi, povukavši snagu srca, da nemamo ništa Bogu da prinesemo. Da smo sve dali u dijete, da smo sve dali u djecu, u ženu, u muža ili ko znao šta sve ne, šta sve ljudi danas vole. Da ne govorimo o, o strastima, ko voli e, narkotike, ko voli bludu. Ko voli džavora više od Boga? Da ne govorimo sad o tome, ne govorimo onome što je bragosloveno. Ali bragosloveno je ako ne potisne misao, sjećanje i ljubav prema onome koji jedini može da bragosilja, braći i seste. Kako može biti bragosloven odnos? Kako može biti bragoslovena ljubav koja nas odvaja od Boga ljubavi? koja nas odvaja od jedinog čovekoljubca. Kako Bog može da blagoslovi nešto tako? To je bolest. I zašto se mnoge zajednice nazove zajednice ljubavi raspadanju? Zašto danas, evo gotovo više, da malo ima i hrabrost i da uđe u projekat stvaranja porodice? Mladi, izmasakrirani, više, sve manje razmišljaju o tome da osnivaju brak porodicu. Više im odgovaraju te veze opuštene. A zašto je to tako, braći se? Zato što smo mi dobar jedan period gradili odnose i porodične, a i mnoge druge bez Božjeg blagoslova. To jest, nismo imali ljubav prema Bogu. I čega god smo se dohvatili... Čemu god smo srce poklanjali, sve nam je, braćo i sese, štetu nanosilo. I Boga smo se sve manje sjećali, predajući se opijenosti nekoj, nazovi zaljubljenosti, a to je, braćo i sese, opčinjenost strastima. I čovek koji tako ljubi, koji tako voli, bovesnim srcem, On na Boga zaboravio. On Boga više ne ljubi. I takav odnos ne može imati Božje glavno Takav odnos, to jest takva bovest, braće i sestre, treba da se liječi. To je boges i takav čovjek, takvo srce nije zabaciti, nego zaliječiti. To je bovesan čovjek, Bogesno srce, Bogesna porodica, Bolesna zajednica. Bolesno društvo. Tu nema Boga. Tu nema ljubavi Božje koja se osjeća u srcu i odgovora na nju. Ljubavi Božije ima, ali ne osjećamo, braće i sese, zaboravili smo Boga. Mi, hrišćani, ako ozdravimo, a smo se pomolili, da ozdravimo upravo te bolesti, ne ove druge bolesti, braće i sese, lagano je nositi svaku Bove vjerujte, Kad je srce zdravo, a srce je zdravo kad Boga ljubi, kad osjeća svjetlost ljubavi Božje i kad je reflektuje kroz evanđelska i prema Bogu, i prvo prema Bogu i prema bližnjima. Sve ostale, vjerujte braći i sese, bolest. Nije bolest ono što mi mislimo da je, to je bolest. Jer zdravlje, pravo zdravlje ono zdravlje, ono stanje koje pravotac Adam ima u raju i ono stanje koje su naši sveti oci zadobili poslije ova ploćanja Božje, posle otvaranja nebesa. To su zdravi ljudi, sveti ljudi. Ne samo naši svetitelji koji su otišli visoko u mjeru rasta i Sine Hristove, nego zdravi hrišćani u kojima Bog ima svoje mjesto, gdje se dan pozdravlja sa Bog pomaže, Bog ti pomogao, gdje se molitve izgovaraju, gdje crkva ima svoje mjesto, gdje je čovjek blagodaran Bogu na velikim darovima, blagoslovima, na tome što bi udostojio da bude sin crkve Hristove, da sluša sveto to evanđelje iz prve ruke, iz usta Božih, da se nasvađuje svetim tajnama, da se raduje i kad ima djece i kad ih nema, da se raduje kad je zdravi kad je bolestan, da se raduje i kad se rađa i kad se umire, i kad je mirno, a i kad je napreto, i kad je miri kad je rad, uvijek da ima tu radost i prisustvo Božije u srcu. To je zdrav čovjek. A da li smo mi takvi, braćo i sves? Nismo. A što to znači? Da nismo religiozni ili da nismo pobožni? Ne. Mi smo bolesni, braćo i sves. To je mnogo teška bolest. Sveti oci kažu da je to najteža bolest. I gospod u poslednje dane daje bolest fizičku da bi izliječio on unutrašnju. I vevojte, danas je tako stanje. Da fizičkih bolesti, teško da što možemo da uradimo. Mora dobro da stegne za kos, za neki organ, za nerv, da Bog uđe duboko u plot, da se otvore dveri srca, da bi čovek dublje tražio i na dubinama do koji dolazimo kroz stradanje Boga našao. Jedna naša sestra, ona je sad već upokojena, bila je teško bolestina mnogo teško bolesna i dugo bolovala, mlada mnogo bolesna. Posle sve te tajne ispovijesti i sve te tajne jele osvećenja, desilo se pravo čudo braća i sestva. Ovo vam govorimo kao očevici, kao svjedoci koji smo direktno učestvali u tom čudesnom Božijem djelovanju. Toj Božjoj intervenciji. Ona je posle sve tajne jele osvećenja ozdravila je. U kojem smislu ozdravila je? Ne. Nalazi su bili loši, malo privremeno bolji, ali opet loše. Bilo je to leukemije, vrlo težak oblik leukemije. Mnogo teška bolest, mnogo teške terapije. Međutim, posle ispovisi svete te tajne i osvećenje, a i posle sve te tajne pričešće, u njoj se pojavila velika ljubav prema Bogu. Počela je Boga da voli. Bila je krštena, ali je zaboravila, bila je bolesna od Boga, zaborava. Uopšte nije razmišljala Bogu. Srce je se non stop vuklo kroz neke svince, kroz neke krtičnjake. Bavilo se tako nekim poslovima iz veze u vezu, iz zaljubljenosti u zaljubljenost, iz interesovanju u interesovanje. Jedna boles, prava bolesna. U srcu uopšte nije bilo misli o Bogu. Posle tih tajni njoj se srce silovito okrenulo ka nebesima. I to vrlo precizno, ne u tim emotivnim prelivanjima, ne, vrlo precizno, očigledno djelovanje duha svetog na srce. I postavlja je radosno, postavlja je puna sreće, puna blagodarenja. Počeo je braćo i sestre da blagodari na bolest. I neka to, nego je projavljivala tako dobar evanđelski odnos prema bližnjima. Brinula je o drugima. Rođena majka nije mogla da je prepozna. Je, šta je ovo? On je moje dijete. Pa i nije njenu dijete. Ona ga je rodila, ali tada je postala dijete Božije, dijete Nebeskog Otcaja. Misli su je, naviše išu. Kad je slušale tropare koje mi pjevamo, mi pjevamo po deset godina, malo kogu uopšte okusi. One jednom čuje tropar i uđe ju u srce. Odmaj svjetlost, je osjetljiva da je to poziv sa nebesa, da je to otac poziva. Da kroz pjesmu ide njemu. Zato ti tropari stoje, da se srcem pjevaju. Zato molite... Postoje da se srce kroz njih izrazi a svete tajne i sveto to je osvećenje to je jedno od sedem svetih tajni da okusimo braću i sestre blagodat Božju a blagodat Božja kad djeluje ona ispravlja i um i volju i srce i dovodi bolesnika u vezu sa Ocem Nebeskim kroz sina jedinorodnom Tako blago da to će kad da ispovidiš vjeru. Ona obavezno traži od tebe da nazoveš Sinom Božim, Gospoda Isusa Hrista. I da ga poštoješ kao ravnog ocu, bez obzira što je tamo kod Mateja Carinika i što je kod Simona Gubavoga za trpezom. Ona hoće da jedeš sa njim i da ga smatraš samim Bogom. Koji je ravan Otcu i Duhu Svetom. Da jedeš sa njim, a da vjeruješ da je kroz njega sve postalo. Pa i sam. I sve što nas okružuje. I ove ptice koje pjevaju. I ovi mirisi koje osjećamo i prolječnih dana. I ovo sunce. I ova svjetlost. Da je sve kroz njega postalo. A mi jedemo sa njim, a on među nama. Evo već sutra... Počećemo i da ga mučimo Počeće i da strada Počećemo i da ga pljujemo I da ga udaramo I šamaramo Njega braće i sestre Koji je sami Bog Sin Boži Iako, kažem, prihvati stradanja radi nas Dakle, je da Boži koju ju prizivamo kroz svetu tajnu I kroz svetu tajnu jeho osjećenja da izriječi naše srce Da popravi našu vjeru Da nas opravo slavi, da nam vjera ne bude gora od životinske, da nam vjera ne bude kao vjera jeretika i bezumnika i nazovi pravoslavnih hrišćana koji možda bi da znaju, ali ništa ne znaju o svojoj vjeri. Evo, krenimo braćo i sese da ispitamo našu vjeru, to jest da poverimo naše zdravlje i znate na što bismo najšli. Na metastazu, na epidemiju velikih razmjera, teška bolest, krivo vjerija, sujevjerija, nevjerija, ne kod nekolicine, nego u velikim razmjerama, pandemija, to je bolest. I zato se mi, braći i sestre, sabiramo sve te hramove, jer ja tu samo Bog može da pomogne. Mi tražimo od gospoda da nam vjeru popravi, da nam srce popravi, a ako vjera bude dobra, prava, pravoslavna, onda će i snage blagodatne koje smo primili u svetom krštenju da počnu da djeluju, da se aktiviraju. Znate kakvu mi snagu imamo od svetoga krštenja? Šta mislite? Krstili smo se bez veze da se vucaramo, da palimo cigar na cigar... Da naginjemo nonstop neki alkohol u nas Smo se krstili da nas zabavljaju svjetski zabavljači Smo se krstili ime svete trojice Da više nikad na nju ne pomislimo Jer smo li zato vlasi i kose ostavili u crtvi Smo i se zato zavjetovali na vjernost Hristu do smrti Obećavajući da ćemo biti tu da ćemo vjerovati dobro onako kao ko simbol vjera što ispovjedamo i mnogo toga drugog. I zahvaljujući tome dobili smo blagoda duha svetu i darove Božije. Ali kriva vjera braćo i sestre, u kojoj se nažalost nalazimo, ne dozvoljava tim ogromnim blagodatnim silama da djeluju u nam. I zato smo bolesni, zato smo raslabljeni, zato živimo kao invalidi. Takva nam je vjera. Kao invalidi. Možemo mi da trčimo u parkovima. Možemo da skačemo, brzo da plivamo i mnogo šta drugo da radimo. Brzo i dobro. Ali kad treba ocu mi seo da podignemo. Ne možemo. Ajde, neka kaže neko kako molitva ide. Koliko puta dnevno izgovori Isusovu molitvu. To manje više svi svjedočite kroz vaše razgovore i i ispovijesti, da ne možemo da se sastavimo u crti, ne možemo misao da održimo, da se Bog u njoj navazi, da budemo sabrani u kući oca naše, nego smo u hramu, a mi svima ko znađe. Šta je to, broći se? Boles, čega? Srca, jer nema ljubavi. A tamođe je ljubav, tamo je stalno misao o ljubljenome, tamo je tako jaka pažnja, Ne možemo mi, braćo i sese, da kažemo da ljubimo gospoda, a kad ođemo u hram, kad sanemo na molitvu, da su misli rasijani. Ne može to tako. To je nemoguće. Znači, srce je bolesno. Zato, ovo govorimo iz tog razloga da neko ne pomisli da smo ovdje došli da isceljujemo ono što isceljuju i na klinikama. Može Bog, braćo i sese, da isceli odma. Ne moram mi ništa da čitamo Šta te boli, jetra Idi, nikad bolji nisi bio Pođi neka ti iz vade nalaze Pa dođi pa javi sveštenicima Metastaza, kakva metastaza Nema tu ništa, potpuno zravo Kako? Pođi pa vidi Gospod tako iseljuje Slijep si, progledaj Mrtav si, ustani Djavo te muči Izađi iz njega Hošpita ko rešava stvari. Ali ostaje braćice ses i posle toga može bolest da ostane. Kao što je kod onih devet gubavaca ostalo. Iselio ih je i oni su se upće podijelili, počeli da igraju fudbal na malu. I naručili momci piće za društvo. Bili su gubavi, nisu mogli niđe da uđu, đe goce pojave od majke s čeraju, niko neće s njima. O sad su fini, zdravi, ajmo mi na pivu. Tako su mnogi, devet gubalaca, samo je jedan došao da se zahvali Gospodu. A devet, a uvijek nas je više koji čim se malo pobožaju stanje, zaboravimo i Boga i crkvu. A najdublja ljubav je obraćaj srs. Jese upravo trebalo Bogu srce, ne imanje, ljubavi Prema Otcu nebeskom, prema Sinu njegovom jedinorodnom koji nam je Otca objavio i prema Duhu svetom koji djeluje kroz svete tajne, prema svetoj trojici. Ako nemate ljubavi, mi smo bolesni, braći i sestre, i neće biti dobro, vjerujte, takav čovjek je spreman na sve. Čovjek koji ne ljubi Boga svim srcem, on može da, da prevari u bilo kojem trenutku Boga da proda, braći i sestre, o brižnim da ne govori. Zato je mnogo važno i danas, a i sutra i na svetim liturgijama, inače kad se molimo Bogu da pomogne, da pomogne našem srcu da izlije svjetlo s bogo poznanja, jer tamo gdje je svjetlo s bogo poznanja, tu će srce da odreaguje ljubavlju i spremnošću na žrtvu braće i sestre i na smrt ako treba. Na ispovjedništvo do krvi Su naši sveti mučenici posvjedočili, mnogi mučenici, to su oni koji su Boga zavoljeli. Zato je prvo potrebno da priznamo bolest, priznajmo bolest braća i seste, ali tu bolest, tu dijagnozu da imamo, ne volim Boga, srce mi je bolesno. I da onda u crkvi tražimo da nam pomogne, a kome će Bog pomoći? I zbog koga je on uopšte i došao, ako ne zbog bolesnih. A zbog koje je bolesni, broćuji se, zbog bolesnih Boga zaborava. Neka bi dao gospodi da ovo, saborovanjeva, saborna, sveštena, svetotajinska molitva dođe do naših umova i tamo prosveti prostor zamagljen raznim oblicima vjerovanja. Da ga ispravimo pravom pravoslavnom vjerom, onako kako treba da vjerujemo, ne proizvoljno, nego kako treba da vjerujemo. I da uporedimo tu našu vjeru sa sabornom vjerom pravoslavne crkve, ne današnje, nego one koja kroz vjekove nosi tu isinu. Sve tamo do svetih otaca, sve tamo do Sijonske gornice, gde se duh sveti dotakao njihovih umova i srdaca. Da uporedimo, je li to ista vjera? Ako jeste, brao ga. To je pravi put. E sad će i srce da se pokrene. Sad ćeš da viš šta je vjera. Pazi sad nadu kako ćeš da imaš. Kad ti je otac Bog, kad je sin Boži i brat postao, pa onda silna na obećanja, pa nasledstvo, pa sile, pa život vječni, pa potvrde bezbrojne i razne, Onda nada poraste, to čovjek ne može da nosi tu primu nade. I onda uz malo truda, braće i sestre, a uz veliku pomoć Božju proključa i ljubav u srcu. Ljubav, ona na koju smo pozvani svetim evanđeljem. Kako je to ljubav? Svim srcem. Svim srcem svojim. E to je, braće i sestre, Ono zdravlje koje smo mi došli da tražimo danas ovdje u ovom našem kramu, našem i Božijem. To zdravlje da tražimo. A to zdravlje, to je ta ljubav, ona je vječna, braća i sredstva. Posle toga, slobodno možeš da umreš. A što slobodno možeš da umreš? Oni koji su tako zdravili, oni su jedva čekali da uđu u zagreljaj gospodnji. Kako aposel Pavle kaže... Ja bi radije da umrem i sa Hristom da budem, ali vas radi, i tu je na dublja projave ljubavi prema bližnjem, ali ra, vas radi, bolje je da ostanem. Inače, ja bi odmaj iz ovih stopa uzagrljaj dubljenome gospodu. To je apostolska vjera, apostolska ljubav, uporedimo, braće i sestre, gdje smo mi, gdje je naše srce, Konstatujmo bolest, ozbiljnu bolest, primijetimo i vrijeme koje prolazi, a bolest se u vremenu liječi. Posle kad ode bolesnik sa dušom, bolesnom iz tijela, predmet se zatvara, a bolest ostaje na vjekove da djeluje. Zato obratimo pažnju na vrijeme, obratimo pažnju na kalendare. Mije Hršani merimo dane s dravim ljudima, svetiteljima i praznicima, a evo pred nama veihh dane i velikih praznika, pada sijeva duha svetog obaja naše umove posnaži našu volju da is jutra iklos gog gotu i, i gogodska stradanja i krst. dođemo do groba gospodnjeg i da ga sa Gdje će i odakle će treći dan Ustati iz mrtvih I pokazati kako je naše tijelo Kad se s Bogom sjedini Kako iz groba ustaje A ne samo Iz bolesniške postelje Da bi posle četrdese dana Bilo vazneseno i na nebesa Tu su ogromne mogućnosti braći i sestri Da bi se sve to i sa nama desilo Moramo se malo potruditi, ne izvan crkve, uzavut pokušavamo izvan crkve. Vrijeme samo gubimo i snagu i vrijeme, a i Boga ljutimo, gnjevimo. To je velika nebragodarnost, jer crkva je tu zbog nas. Ako crkvi leđe okrene, on će Boga naljutiti, braći i sestri. Razgnjeviće se gospod, ako čovjek ode predaleko u drskosti. Jer nije se sa Bogom igrati kako kažu apostoli Ne možemo Boga obmanuti I teško onom čovjeku koji padne u ruke Boga živo Teško čovjeku i narodu koga Bog uzme braćo i sestre U ruke svoje Nemoj, Nemojmo da se to sa nama desi Nego molimo se zajedno sa apostolima U strahu Božijem Sa nadom i vjerom Daj Bože i sa ljubavlju Da ozdravimo dok ima vremena dokon sam se terapije daje te da bismo i u carstvu nebeskom sa svim svetima pjevao i pjesmu bolesnih pa i iscelenih da bismo pjevali večno slavoslovlje Bogu našem Ocu i sinu i Svetom duhu amin bože daj brati ja će podijeliti pomaglo brašna i osvećenog uglja A sa možete da zamijesite hleb, da ga jedete u vašim kućama, onako sa blagoslovom, sa molitvom i da vam bude na blagoslov. Eto je praktičan savjet, pošto su u pitanju papirna pakovanja, da te papire po upotrijebljenom brašnu ne bacate u smeće, niti bilo gdje drugo gdje je nečisto i neprilično, nego da se to negdje spavi, U krajnjem, ako nemate mogućnosti, donesite ovdje kod nas, u manasir, pa će se, bratije, postarati da to bude dobro. Svi ćete uzeti, svi ćete dobiti, otacnih odin će vam podijeliti. A sutra, ako Bog da sveta liturgija i dalji raspored bogosluženja, tamo je na oglasnoj tabli, pa ako je zainteresovan, neka pogleda i neka dođe. На здрави и спасении.